يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداه wa kullu ladidatin dalalah wa kullu dalalatin sinnar wa sajja'a alhamdulillahi rabbil alamin adl hayat yang kapan kita baca Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dengan firmannya hamadani abdi Hambaku seraku kita sebagai hamba telah melakukan hamadani ham tahlil kepada. Sedekat ucapan kita adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jinsia, bilis Dia adalah al jinsia bilis atau istizroh jinsia yang ketika masuk dalam sebuah kata, maka dia menenggelamkan seluruh makna dari kata itu. Sehingga hantu, walaupun hantu kata tunggal jangatnya apa? Karena, Mahamid walaupun dia kata tunggal tetapi dia jins yang pasial sehingga mananya seluar Alhamdulillah tak ada satu pun yang namanya Alhamdul Lillah kecuali hak khusus milik Allah senang disebut al istighraf ini wa ja rabbuka wal mamatu saffa menjelaskan hari akhirat datanglah roh engkau ya. wal mamatu malaikat agung yang datang membawa ketika datang ya. ini kata tapi kenapa yang mahasiswa ini Satuan-satuan bersaksa Tidak mungkin satu malaikat bersaksa Yang bersaksa itu Jumlah yang sangat banyak Untuk memahaminya Karena kata'al malat kata Saksa'al Saksa'al Jinsiah Sehingga maknanya Seluruh malaikat Alhamdulillah Ini Allah Ash-Sohab Abdul Rahman bin Nasirah Sa'adi Rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawma'udul-Ishad menyebutkan satu kaitan berhubungan dengan ini Al-Ad-Dakilah Al-Ausab wa Asma'il Ajenaz Yufidul Istighroh Kata beliau Al yang masuk kepada kata sifat atau kata jins maka melahirkan makna istighroh untuk istighroh penenggelangan maknanya penjelangan person-person dari kata itu sehingga alhamdu maknanya selamatkan lillah hanya milik Allah ini kalimat luar biasa ini kalimat pujian kepada Allah yang melingkup semua pujian sudah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yang didasar karena cinta membesarkan mengagungkan yang dipuji itu handir dobar kalau kebapakan madastu bagusnya Mike ini ini kan pujian bagusnya meja ini pujian tapi tidak cinta pembesaran kepalanya ini namanya madastu tapi kalau pujian yang disertakan cinta kepada orang yang dipuji Membesarkan maknanya, makai tulah hamdul. Dan kalimat itu lah alhamdulillah. Yang kita pahami atau yang kita tidak paham. Yang ada saat ini, sebelumnya dan seterusnya. Kapan dimanapun juga, akan sampai akhir hanya milik Allah langsung sini istihqak hak khusus milik Allah Subhanahu wa jadi jadi <tuh> madani hamdani adabdi hamdaku jadikan aku hamba. Jadi kalimat pujian kepada hamba yang kita dalam posisi Beribadah kepada Allah dengan membacanya Apalagi perasaan kita Semua Jalan ini Kalau kita memang betul-betul Menyerahkan Segenap pujian Tanpa batas Yang dibasari karena cinta membesarkan Kepada Allah SWT Dan dalam mengucapkan ini Hamba berbeda-beda Jenjangnya Alhamdulillah tidak boleh untuk selamat Allah. Alhamdulillah Muhammad tidak bisa. Walaupun Muhammad ini manusia yang paling luar biasa pujian kepadanya. Sebab dia dipuji karena cinta. Dan pujian kepada Muhammad oleh Nabi Rasul adalah luar Tapi tetap seutuhnya pujian hanyalah milik Allah. Nadi Muhammad tidak bisa memiliki ini hanya milikNya. Alhamdulillah, al-ma'bud yang berhak untuk disembah. Makanya lillah Tidak dikatakan li Rabbil Alamin tapi lillah untuk Allah. Apa itu Allah? Yang Maha berhak untuk ibadah cocok ketemu kami berazam agar hari yang dekat hanya mereka Allah pasti akan menghantar. Allah perwujudan segala cinta, karena mereka sudah membasahkan yang dicint. Makanya Allah seluruhnya lilla hanya kepada Dia yang berhak untuk diibadai. Ini kalimat, kalimat yang merupakan awal penciptaan alam semesta dan sekaligus akhir ucapan penduduk surga. Ini alhamdulillah dan ini mengenai Surah Al-Fatihah, pengkapan makrifat. Ingat, setiap ayat dalam Surah Al-Fatihah adalah kesimpulan. Ia melingkup Semua ilmu dari Al-Quran Dari Al-Quran Lapat-lapatnya memang harus dahsyat Hanya Kita terlalu sering melewatinya Apalagi kalau imamnya terlalu cepat Ditambahnya kita baru belajar Untuk konsentrasi Tetapi, sholat sunnah. Di situ, sholat jadikan tenang. Di situ, pusatkan latihan. Dan saya berhebat konsentrasi di saat sholat malam. Tapi waktu. Tiga waktu yang sangat luar biasa untuk meraih konsentrasi terhebat. Sehabis sholat subuh. Sehabis sholat asar Dan sedikit waktu sebelum subuh di waktu sahur <ruban> ini adalah Nabi memberi petunjuk واستعينوا بالروح والجدو وشيء من الدلجه kata hadis minta bantuan kepada Allah diruhah wa jadwah ruhah atau roh yeah. Uh, uh, Bil-gadwa wa-raha Gadwa awal-gabi Subuh Rahat Akhiyah Selami Eh Washa'im minal duljah Dan sedikit waktu Dalam waktu duljah Duljah Akhiyah malam Sebelum subuh Waktu sahwa Kata Nabi minta pertunangan kepada Allah Dengan memanfaatkan betul tiga waktu dan hebatnya memang di tiga waktu ini ibadah ibadah besar subuh salat asar eh dua ibadah yang sangat hebat dari ibadah ibadah lima waktu. Ini. Kemudian salat malam, salat witir. Insyaallah salat malam. Murattahan surah al-fatihah, waktu-waktu eh, ini, waktu -waktu ini. Kalau kita kuat di sini, konsentrasi, berarti Di waktu-waktu yang lainnya Kita bisa menggunakan suratul fatiha Untuk Segala perkara kebaikan Kita dalam keadaan gelisah Tenangkan diri Baca suratul fatiha Tenang eh. Kita kesulitan Ada masalah Urusan apapun Baca suratul fatiha Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapatkan. Atau namun narabim rukia. Eh. Baca. Suratul miskan Bukan kain. Untuk kita atau untuk orang lain. Akan besar mampuat. Hamadini. Alhamdulillah Tentukan Rabbil alami Sedar hamdun. Hanya untuk dia yang maha berhak Untuk disembah. Ini yang ini, ini Sedar hamdun Apakah hamdun? Pujian karena cinta Mengusahkan, mengagungkan solehnya, Tanpa atas Hanya untuk dia Yang maha berhak untuk disembah. Bisa stop, kalimatnya? Cukat sekali Jadi kita Dari kitab bad, eh, Talata penasul Yang sebenarnya banyak pengasyarat Banyak pengajar Talata penasul Tidak tahan kalimat itu Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Mengatakan Wa ribuh wal na'bud yang berhak untuk disembah? Ruh dialah anda yang berhak untuk di diibarat. Dan sembah katakanlah dalam bahasa Arab alhamdulillahirobbilalamin. Hi dalilnya. Banyak yang berkata tidak paham. Gimana pendalilannya? Dengan Bala dia mahala mahala hain Apa makanya? Yang mahala hain Itu dia Ibarat Cepat yang anda ingin bagi Ibaratim Allah akan menuliskan sifat-sifatnya Tiga sifat utama: Rabbil Alamin, malim Bisa kita Sifat terakhir Al-Rasman al-Rajim Dijadikan ayat tersebut Cepat sebutnya malam malam dim jadi kau ikut berangkat jadi terima tanya pun kau kita ini alhamdulillah rabbil alamin ar rahman ar tidak ini hidup hidup al rahman lagi dia ikut kepada lillahi rabbil robbi tuhan kita ikut kepada lillahi ar rahman Ikut kepadanya Allahi, Ikut kepadanya Allahi. Semoga itu. Kembali lagi jangan tertipu membaca suratul qadiyah dengan membaca orang miskin yang alat ini, kemudian berapa alatnya. Alat ini siang berat, dibagi dua tidak. Pemahamanmu apa yang Allah peruntukkan dan ia sampai di. Surah begini Allah berfirman, "Hanya kepada-Mu kami menyembah." Dan ia sampai di. Dan "Bahkan anak-anak kami mengatakan, 'Semoga Tuhan kami berjanji.' Surah Al-Fatihah berpesan di dalam dalam Letakkan bahagiannya pada dia sebagai syukur kepada Allah. Dia semua itu bersetuju. Ya Allah, tolong. Mengenai ayat-ayat lain, terus terbahagi. Jadi kita Yang Jangan berfikir seperti dahulu. Menambahannya, sebab sebahagian penyusunan menambah dan mustahk itu tidak semanggih yang disebutkan ini. Yang kita itu kan mustahk Utsmani. Abad yang penambahannya tidak disebutkan. Ikhdiyah surat atau dibagi lagi menjadi beberapa bahagian itu kebahagiaan menjadi hamba Allah. Siapa sampai dari Nabi. Tapi itu kok, perkataan para ulama tadi beda. Wallahu qana Jadi, termasuk bahasa itu alhamdulillah. Jadi, jadi alhamdulillah itu masa alhamdulillah. Itulah kesempurnaan. Ini Alhamdulillah Surat Allah Rabbil Al Alamin Di Siapa dia? Ar-Rahmanir Rahim Ma'an-Qiyamiddi Terima kasih Rabbil Alamin Langsung disapukan Dalam kainat Sampuk kainat Alhamdulillah Rabbil Alamin Berarti Pencipta, Penguasa, Pemimpin. Rob artinya pemilik robbu biya. Robu biya artinya pencipta, penguasa, pemimpin. Dengan segala kekuatannya, menguasai, masuk di dalamnya, menguasai, masuk di dalamnya, menghidupkan, mematikan, memberi, alimu, tidak memberi, menyembuhkan dan seterusnya masuk dalam mana robbu biya semua Dan dia adalah Robnya, Alamin, Alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Di kebetulan di hadapan para sekalian dibagi dari kalian. pertama kita sudah dipahamkan bahwa la ilaha illallah. Tapi belum dalam bentuk la ilaha yang wajibnya Iyaka Narbaran Wa iyaka Anak saing Sebab sudah dalam bentuk ibadah Ibadah Ini kan baru pernyataan nah. apa Alhamdulillah Lilah hanya untuk dia yang Maha Berhak untuk itu. Dialah Rob Almushmushma. Kalau sampai dari sini, maka tidak ada satupun ciptaan Allah. Kecilipas kita akan memujinya. Kalau tidak, Berarti kita belum jujur dalam mengatakan alhamdulillah. Atau kita melihat ada salah Alhamdulillah kita tidak mengusir di situ Apa mati cacah? Apa namanya kita tidak akan musibah? Bagaimana all. <laughs> dengan Allah? Kayaknya salah ini Allah ya. berarti Bukan Alhamdulillah lagi Lihat ada ucapkan Nabi Lihat ada ucapkan Nabi Ketika Nabi mendapatkan ketentuan Allah Berupa hal-hal yang membahagiakan Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah hmm. Bi ni'matihi Tatimus Salihat hmm. Alhamdulillah Semasa kerana ni'mat demi ni'matnya Semakin sempurnalah kesolehan Demi kesolehan Tapi begitu mendapatkan Ketentuan Allah berupa hal-hal menyakitkan Musibah, bencana Apa akan beliau? Alhamdulillah Alhamdulillah hal. Sebab kapan Alhamdulillah terucap, maka yang ada hanyalah pujinya. Cinta. Pembusaraan. Pemulihan. Dan semua keadaan. Sebab kita lihat, ada semua yang bersebut. Alhamdulillah. Berarti Allah SWT berkata, berkata, beratur. Alhamdulillah. Ciptaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak apa-apa sahaja puji, puji dan tetap mencintainya. Ini kemat perubahan terbilang ribuan jutaan peristiwa akan kita alami dalam hidup kita. Semuanya sudah jutaan sebenarnya, seketika mati. Dasyatin kera, tiada bandingannya. Semua peristiwa yang terangkan akan kita manapun juga, keistimewaan khusus. Untuk Al-Quran, untuk kaum Muslimin. Semakin dalam kita mengucapkannya, makalah Hamadoni Abi ini semakin luar biasa dari Allah Subhanahuwataala. Kalau kita sudah lewati ini, lanjutkan. Al-Rahman rahim ini ayat selanjutnya, tetapi harus dipahami, Dia lanjutan dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau kita melanjutkan Alhamdulillah, Al-Rahman, Al-Rahim, ini untuk memulangkan ini. Alhamdulillah, sekarang Alhamdulillah, Al-Rahman, Al-Rahim itu kalimatnya. Tapi <tuh> sedirikan dulu. Ar-rahman ar-rahim. Surah Al-Fatihah. Kedua memiliki kembali kepada kata-kata. Mbah, yang pertama, malikihi, malikani, malikani, ba'du zakat. Dan seterusnya. Dalam ba'du zakat yang. Ba'du dirawat. Ya, ada tambahan juga kan kan juga. Ar-rahman menzikir tuhan-Nya. Siapa yang bertakwa kepada Allah kata beri dan Ar-Rahim, rahmat dan rahmatul rahmat Allah yang sentuh keberanak, makhduknya. Al-Rahman, Al-Rahim adalah ayat yang kalau benar bacaan kita Allah akan menjawab dengan firman-Nya, asna, asna, ayyuhiyya abdi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia adalah. Handung. Yang berulang umat. Itu adalah. Dia adalah. Yang berulang umat. Dan seharusnya kita bisa memahaminya. Fakat kita menghidupkan Alhamdulillah. Betul-betul semakin nampak Keluar biasa kebaikan Allah Yang dengannya kita akan semakin Memujinya kalau kita lanjutkan dengan Rabbil la Alamin pun yang jujur melihat Penciptaan, penguatan, pengaturannya Dia tidak akan pernah menakjari Keluar biasa dan luar biasa Allah Itu sahaja yang kami lakukan Dan ini pasti akan semakin hebat Ketika apa? Satu hal Tentu menaji Allah Lantas kau terhapa kita kitabnya kem, kan. terhubung dengan rahmat Allah, ar rahman Al-Rahim. ar rahman Al-Rahim. Langsung rahmat, kitabnya kem. Al rahmat apa? Pandangan, pendengaran, jasad, lahiriah, batiniah, ilmu, agama dan seterusnya belum lagi kerabat keluarga Rahmat Allah yang dah habis dan darah tinggi. Tak mungkin kita. tahu Al-Rahman, Al-Rahim. Ini dalam Al-Quran juga. Hafiz yang berulang berulang. Pasti maulah kita tahu. Rasulnya kita diajar berterima. Jangan marah. Kita orang pernah pernah tahu. Maka ini berulang-ulang berulang. Spesies yang sangat indah. Kenangan, kedahsyatan rahmatnya ar rahman Al-Rahim. Atau akan menghargai Ujian lagi Ujian lagi Seolah-olah Contoh Kalau orang yang kita kenal Orangnya Berilmu Orangnya Berilmu Ilmunya Dalam Kedua-dukannya tinggi orangnya tidak terkabur santun kita pernah majik ya majik tapi kapan Masuk dalam sifat bersamaan dengan itu dia sangat pengasih kepada orang tuanya kajian kita lebih bertambah sering dan senang membantu teman-teman bisa dia ikan-keman ini abad tamakai tak sendiri hantakan tak sendiri untuk menagi, membesarkan, menangkap ketika tersinggung disebut nilai milah rahmat makanya al-rahmad al ketika betul-betul ilaha -betul illallah siapa bagi diri meraih surga eh apa ketika kita satukan dengan alhamdulillah betul-betul pujian akan semakin berulang. dan ini juga berbeda-beda disesuaikan dengan seberapa dalam seberapa luas kita mampu melihat rahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada anak -an -an kita, keluarga kita kerabat kita, masyarakat kita dan seterusnya ya. <tutuk> asna alaiya abdi berarti kata semuanya ini wajian setiap meningkat, tapi ingat ya. kalau alhamdulillah Pujian karena cinta, ya. Maka saat masuk dengan Ar-Rahman, tetap pujian lebih dasar oleh karena cinta, sebab dia adalah hampun yang berulang. Tetapi sudah melonjak, naik lebih jauh. Bersamaan dengan cinta itu ada harapan, muncul kekuatan yang begitu, bukan sahaja -sah, itu Adakah kamu berulang mencintai sesuatu, tapi maklumlah menharap kepada Dia? Kalau la ilaaha illallah, cinta dengan cinta, cinta apapun cinta kita, maka Allah pantas bagi Allah di atas segala cinta kita. Dan bersamaan dengan itu, Dia yang bahkan menyuruh kita untuk mengharap mengharap kepadanya semakin kita mengharap kepadanya jika dia semakin cinta beda dari manusia semakin kita mengharap kepadanya oh semakin berat itu mungkin sekali dua kali masih bisa tapi tiga kali empat kali oh, sudah sepenuh-sepenuh masuk tujuh kali sembilan kali tidak apa-apa sepenuhnya Justru menunjukkan kita Waqala Rabbukumu da'oni Tadka yang berfirman Udhi Allah Asyarakatum Jastika skabulkan Bukan beliau Al-Nusraq yang disaminkan Sambung sehingga Inna radina yastakbiru Dalam ibadah Selahuri jahannam yang berkirim Semua yang berkabung Dalam ibadah padahum Tidak maaf akan masuk ke dalam neraka jahannam yang Dengan serunda berbedahnya Nabi Allah kalau hadmi almarah, kalau hadmi almutah, kata Nabi, hamba Allah, mabshar, mampu, hamba Allah berpemikiran kepada Allah. Itu kalau kita benar dalam mengenal Allah, dan itu kena itu pada kata ar Rahman, ar Rahim. Kalau sudah maksud di sini jamaah, kita tidak hanya sekedar melihat keindahan, kelambatan. Yang dengan cinta mengusarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lahir harapan yang tidak akan pernah berhenti. ar rahman Al-Rahim adalah kekuatan hamba dalam melangkah. Eh, akan banyak peristiwa kita akan alami yang akan menggeroboti kekuatan harapan ini, yang mungkin saat-saat itu kita melemah sehingga melangkah tidak lagi jalan keluar. Yakinlah, ar rahman Al-Rahim. Bagaimanapun sempitnya keadaan rahmatnya rahman melingkup segalanya. Walasmati, wasiatku lahir, dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Dan tiap-tiap nubuatan terus terang, Allah Subhanahu wa Taala menetapkan. Inna rahmati sabatu qada bi rahmatku mengalahkan murkaku. Karena itu lah. Mau dari murka Allah, berlindunglah dengan rahmat. Selamat sudah pastikan, rahmatnya pasti mengalahkan murkanya. Ayat. Kekuatan harapan, Masuk memiliki amal diin, hari pembalasan. Di kalimat pertama surah Al Baqarah pertama, yes, bukan hanya satu sahaja, dunia, alam dunia, sembara sahaja, yes. Kami di sini ingin disebutkan sifat kekuatan yang akan betul-betul menghasilkan kegempaan, gentar yang hampir takut itu. Sudahlah, sahabat, jenis pujian kepada Allah, pujian kepada Allah, muzia Allah, cinta kepada-Nya apa bikin pan yang disukai dengan saya. Dia cinta itu. Ya? Sebab dia masuk, alhamdulillah. Maka jawab itu. Di sini Allah akan menjawab dengan firman-Nya, "Majdani abti." Majlis dengan di sanjung sanjung majlis yang dipuji yang dapatkan pun bersara pengundangan kepada dipuji mari di jawi din tidak mara kepada din langsung menjatakan apa menampakkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahsyat. Mereka datang dengan janji-janji, semboyan-semboyan yang merayu-rayu. Mereka untuk meminta pertolongan. Supaya segala mereka hanyatakan jasa. Nafsī nafsi, milikku, diriku. takut ingin disebutkan kisah kutai. Ya kekuatan ini. Eh Maletak pun tidak bisa berucap kecuali hanya dengan izin Allah. Tiada kau sambil terhampas hebat di hari akhir. Maaf bila om di sini lahir sahku. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa kalimat ini adalah kalimat yang sudah menumpul semua nama dan sifat Allah kalimat-kalimat kita ketiga maka dapatkan Alhamdulillah ayat pujian apa yang terkisah nah sebuah yang terkisah lillah nama dan sifat mana yang tidak masuk di dalamnya RUBIL ALAMIN, penciptaan pengasal pengaturan alamin, ayatah Al-Rahman Al-Razim. Eh, apa nama Allah kembali kepada makna makna ribuiah. Apa nama nama Allah yang kembali kepada makna makna Rahmah. Kebanyakan berubah bau maha, maha Semua kembali kepada Allah. Di sisi lain, apa Allah, Allah subhanahu wa taala yang kembali kepada kebijaksanaan. Maafkan hidin. Eh. Sehingga setiap nama, setiap sifat, setiap penilaian, setiap maklumat yang kita jumpai dalam Quran maupun hadis nabi melihat al-quran maka saudara boleh menangkapnya dari alat dan alat dan surat surat yang ini sehingga pemarah ungkapan surat al-fatihah nanti ya adalah kesimpulan dari maafifatullahnya kita semakin kita mengenai Allah setiap ayat ini akan semakin kekuatan cinta kekuatan cinta kekuatan cinta itu semakin cinta dan inilah sebenarnya hakikat ukuran dari agama lillahi Ini ukuran ilmu, ini ukuran iman, ini ukuran amal, ini ukuran doa, ini ukuran kesabaran, dan ini pula yang menjadi ukuran apa yang akan kita nantinya di hari akhirat kekuatan syurga, harapan dan takut. Dan masya Allah, Allah merespon kekuatan-kekuatan ini. Rasulullah dengan mengulasnya apa? Nama-nama yang paling tepat. Eh, Jadi, nama-nama yang paling tepat yang kita kita tulis nama satu nama sangat luar biasa ini. Dan semakin jelas setiap ayat mengantar kepada menambah dan tiada batas batasnya. Dan perkataannya adalah, eh, Bisa berfikir untuk memberi terapi. Sesetiap semua fikiran kita, sama-sama dengan terakhir nama Tuhan di ketiga Ketika ini Allah yang manusia yang berusaha mempertakutkan kita dirinya, kita dipertakutkan oleh manusia. Oh jadi, siapa? kita tahu? Itu adalah dosa. Semua takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ukuran ilmu, ini kekurangan iman, ini ukuran besar, ini kekurangan besar. SAW itu mendapatkan pendidikan yang sangat dahsyat, Sehubungan dengan kesempurnaan, persik dalam tiga ini cinta harapan yang takut itu. ada satu pembahasan dalam kitab Tawshid seandainya dicermati maka betul-betul luar biasa tauhid hamba. dia nangkut dalam pembahasan burhan-burhan tauhid. ketika Syekh Muhammad bin Agil Warhab rahimahullah wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Peristiwa Usut Kata Nabi Muhammad Di perang usut Orang musyrikin Tidak sembarang orang musyrikin Pemimpin-pemimpinnya Tidak sembarang pemimpin yang sudah Mengerti syurga Mampu menyebabkan wafatnya Bab-bab para Sahabat bagaimana? Hanya bagaimana bab dan terpelihara sudah lusuh. Tidak dijiniabi. Bercurian darah dari mulut Nabi. Di sana Nabi mengucapkan apa? Tiada yang paling kuat. Tiada yang Nabi ya. Bagaimana mungkin ada kaum yang bersama? Sementara mereka telah melukai Nabi mereka. Dalam kalimat ini. Seolah-olah Nabi. Sudah membatasi tidak terserah. Selamat. Diingatkan secara syurga oleh Allah. Sehingga menjadi ilmu terbesar. Bahkan ilmu dan ilmu yang terdaksa. Dan ilmu tansi. Ayat Laisalaka minal amdi syait Sama sekali Tidak ada sedikit pun juga Urusan engkau ya Muhammad disini dan taksidara tidaknya bukan di tangan baginda Rasul. walaupun santu beliau disakiti seperti itu tetap bukan beliau menentukan bukan semata Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata orang orang yang didoakan oleh Nabi dalam kunat Nazilah sebagai pemimpin dan Perkara ini Nabi sebut nama orang-orang satu persatu kemudian turun nyatakan jemahgulnya itu pasti Allah yang menjawabkan ayat nyatakan disebutkan oleh para ulama di kemudian hari mereka ternyata mendapatkan hidayah untuk Islam lihat hidayah lihat hidayah jam sementara sebahagian manusia kesalahan kecil bahkan belum jelas sudah ditatangkan orang yang sudah jatuh kepada hidayah mana tawahitnya orang seperti ini dia mempertakuti Malaysia dengan usaha Malaysia kenapa takut dengan usaha Allah subhanahu dan umat dirilik untuk takut kepada Rusia malik yomi. Muslimin Dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ini jamaah Cinta Harapan Dan takut Dikenal sebagai Rukun ibadah Artinya apa? Ibadah hanya akan tegak dengannya. Tiga-tiga ini harus ada. Makanya, kita akan berhubung. Terusak maju semua. Iyakana bunuh wa iyakana sta'in. Bagaimana jembatan Allah? Hada dihidit wa hiyamaddi il antara hamba. dan raja raka ma'rifatillah maka akan berbagai mencintai Allah takut kepada Allah maka keagungan-Nya sudah tidak salah betul betul betul oleh syaitan jin dan segala manusia Kita tidak solat sebab sudah sampai ke dalam jenjang yakin. Apa yang jadikan kita yakin? Yakin adalah kekuatan ilmu yang tidak mungkin ada habisnya. berarti kalau seorang berarti sudah habis yakinnya. Dia akan yakin Sampai datang yakin kepada Allah Dia pernah yakin Dia akan yakin Dia akan yakin Kalau saya yakin Sembahan mas antara Kalau saya yakin Sudah Selesai Kalau kita ikuti ini Baktis sebenarnya Dia tidak pernah yakin ya, kan? Sebuah-sebuahnya ini. Kalau semua ganas sudah habis saja. Mula menjadi pening. Akal batinnya semakin pening. Sebab ketika nama Parti ya, ketakutan dibuat merasa. Masalah kekunci sekot. Ini mahu di perjuangkan akal batin mereka yang ikut mengenal kita. Mereka berikan kesetiaan. Dan kami tidak menerima orang miskin. Kami tidak makan orang miskin. Kami tidak menerima orang miskin. Kami tidak menerima orang Kami tidak menerima orang miskin. Kami tidak menerima orang miskin. Kami tidak menerima orang miskin. Kami tidak tidak menerima orang miskin. Kami Kami tidak menerima Kami tidak menerima orang orang miskin. Kami tidak menerima yang melawan agama, fitnah dan seterusnya, dan kami mendustakan hari akhirat. Hatta anda, anda nawi yakin, anda tidak yakin kepada kami. Bagi kamu semua yang tak nawi yakin, bagi tu dah nawi yakin, justru lebih lama. Entah apa-apa kelemahan Ya kami masih terbuka. Tetapi bahkan yakin mana yang berkata seperti itu alhamdulillah. Mesti begitu dan tak yakin Kami pasti berujuk neraka Nanti benar Ayat ini dipakai Kami pasti yakin dengan mana Kematian Kamu terus seperti ini Kematian mati, kematian sempat berjabat Tidak sempat berjabat Akhirnya menjadi penduduk neraka Akhirnya menjadi penduduk neraka Sholat Allah hormat saja itu jenggah rezimnya tidak berbatas kita berbatas dia punya tidak berbatas pernah di sebuah pelaw di Makassar orang terdekat bincang-bincang di akrab kita bicara ya ilmu agama tapi dia juga Karena hidup juga sebenarnya itu orang yang, eh, dia sebut itu orang yang sampai ke dalam jenjang tertentu kemudian sudah bisa tidak sulit. Iya. Dari mana kehabarnya? Ia sebutkan kehabaran karena bisa melakukan atau apa keluar dari kebiasaan. Saya katakan kalau itu seperti itu jin iya. bisa melakukannya. Lagi pula orang itu hanya cerita. Banyak-banyak itu semua apa Kabar mudah, jin-jin bisa menanggung para miskin India. Eh, itu bisa melakukan hal-hal di luar kebiasaan para miskin. Jin berapa? Asli apa sebenarnya kita dia? Eh, eh, bang sebenarnya dalam dalam beragama itu betul-betul tidak mungkin bisa ada hadisnya saya ingat mana Allahu Akbar baru sedikit dia paham. tidak bisa lagi berucap betul-betul tidak masuk akal yang ada yang memahami kalau sesuai ke dalam bahasinya tidak betul dia sudah saya ingat keluar Masa Maksudnya Allah bersama Rasul, semua orang bersama Allah, tiada siapa al Allah, takutnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Dan dia yang sempurna, iaitu najis yang tidak disair. Hari ini kita peringkat jasa kepada Lihat, bersemangatlah, apa yang kita lakukan di puncak-puncak di tempat Di tempat mana? itu waktu panas panasakan Allah dia tidak setelah setelah setelah yang panasakan panasakan Allah saya tujuh setelah saya tujuh lagi akan lagi La la'uh si kana'an alaih antakama atnaika ala nafsim saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian yang tumbuh sarang pengagungan kepadamu Fatiha Sada jalanan unka ujihkan sahabat Diri Diri ni Saada Fatiha Fatiha Sudah kumt Kaya kena Bagainda Rasul Arjid Salat Rasul ini Kaya Takwa Al-Aq Al-Aq Al-Aq al Semua Al-Aq Al-Aq Al-Aq Al-Aq Al-Aq Al-Aq Al-Aq Al-Aq al apa pernah membuat tidak bisa batas, ya Allah. Perniagaan yang jual lebih, siapa yang bisa? Hamba Tuhan, yang maha kuasa, Anda, hamba Tuhan Allah, kami dapat naik ke langit seseorang yang Allah kau Ini sementara kita beratakan dalam kekuatan wa iya kana sebaik cinta hanya pandang takut kemudian iya kana abuduh hanya kepada anda kami beribadah Cepat, betul-betul sejalan ini sebab tidak mungkin ada penyelidikan kita tidak sejalan Murninya cinta hanya kepada tidak terputusannya ke kepada kepada dia tidak kepada dia ke Yang tidak dikontrol oleh harapan dan yang benar adalah tunduk beribadah kepada Allah dengan segan cinta dengan dua sayapnya harapan dan takut yang terus mengiringinya itulah ibadah hamba-hamba Allah subhanahu wa taala dan kita sudah ajar dan diharuskan terus memotong mempersedatnya setiap membaca surah itu fathiah dan bungkam repas dari Allah alhamdulillah rendahku kepada cinta. Anakmu cinta dan menyatu dengan kebersihan Allah. Maha cinta dan berbuat baik. Berapa Hanya kepadaMu ya Allah kami beribadah. Perhatikan kata ibadah. Dari semua ibadah apa ini? Dia dengan ia kami jadi saya akan beratang, tidak Seorang yang mengatakan, semua ibadah Bagaimana dengan ketentuan itu Iyakabudu Iyakabudu, supaya tidak akan beratangkan Supaya tidak akan beratang Mana beratang? Karena itu saya akan beratang Supaya tidak akan beratang Kalau saya akan beratang, kalau saya beratang Tidak akan beratang dengan engkau Sebab iyakabudu Ini tidak ikhlas illaha Allah. Ya, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Inna. Mengabudi hanya kepada nama ya Allah semata beribadah. Semua ibadah apa di hadapan kita kita ketahui. Ibadah kita, rukuk, sujud, marah, makfarah. Bersyukur, bersyukur kami, ibarat musik, beliau musik, ibarat manusia, aku manusia, ibarat imanatul, dalam kafir, dalam kafir, ibarat orang kafir, dalam kafir, dalam kafir, ibarat orang kafir, ibarat orang kafir, ibarat orang kafir, ibarat orang kafir, ibarat orang kafir, ibarat orang kafir, ibarat orang kafir, akhir keluar dari agama dan kesyirikan adalah penggugur amalan yang paling mengerikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan tidak kepada selain-Mu Isti'anah minta pertolongan dia masuk dalam jenis ibadah. Ibadah baru meliput semua ibadah termasuk ibadah. Ibadah minta tolong, berdoa minta pertolongan kepadaMu. Doa bukan ibadah kata Nabi. Dalamnya ibadah. Ibadah semua yang Allah cintai, yang Allah ridai. Kalau ada ibadah, ibadah. ibadah. Ibadah tanpa pastai mula, jika kamu menjadi pastai nabi perintah min cakaplah, tetapi ibadah. Tetapi dia ibadah yang menjadi kunci keberhasilan ibadah. Dia ibadah yang menjadi sebab terbesar suksesnya ibadah. Yang karena abadu adalah tujuan wa iyyaka nasta'in adalah sarana untuk sampai kepada tujuan. Tidakkan tegak ibadah itu hanya dengan ritual. Tidak akan terus banyak amal kepada ketetapan Allah. Tidak akan terjaga itu ibadah itu hanya dengan pertolongan Allah. Tidak akan sempurna ibadah itu hanya pertolongan Allah. Tidak akan sampai ibadah dalam bentuk apapun juga kesempurnaan yang ketetapan Allah itu di sana. Tidak akan mampu kita dapat kalau kepulihan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa tingkatkan ke sana kepada Allah Subhanahu wa taala dunia lembah tak khiratul yang bersemayam dengan ibadah semua hamba dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mulanya ini ini bukan hanya sebagai sebab Kekuatan ibadah ibadah, penjagaan ibadah itu, tapi dia juga menjadi, wahai kanastra, juga sekaligus menjadi penyelamat ibadah. Syaikhul mempunyai terlalu banyak metode untuk menjauhkan kita suta tidak beribadah. Tetapi, ketika dia tidak bisa menghalang kita beribadah, maka dia bisa dia tetap mempunyai metode untuk merisik iman kita dan setelah selesai dia tetap mempunyai metode untuk menghancur Tetapi dengan ia tanah sekain gugur seluruhnya sebab kita tidak pernah menyandarkan kepada diri kita semuanya hanya kepada kebesaran, kemuliaan, kekuatan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wa la quwata illa dillah ini, wa ila kanastain kekuatan tawakkal setelah setelah saya ibadah setelah setelah ibadah syaib. ibadah syurga ibadah pun termasuk ibadah Allah misalnya Oh, sudah jadi panitia darurat. Sukses. Berhasil. Saya bangga, Bapak berbicara dengan apa? Ria. Takabut. Eh, Taduk kena kebubur. Kalau kita yakin. Laiyata. Nasta'in. Apa yang kita meranggakan sementara kita sangat meyakin? Laha'alat. Kuasa Allah Taala bilallah dengan semua yang sah kita tidak tidak pernah melihatnya Sebab kita ada kini semua itu adalah anugerah Allah fikiran kekuatan semangat harapan kesempatan waktu semua adalah pun beranak berbuah bukan kita sehingga luar biasa kalau yang dibesarkan dipuji dimuliakan Di diawal pertama sukarnya terjalan itu ibadah dan ketakaburan itu Penyakit yang paling menghancurkan. Coba dengarkan sabda Nabi: Layakul jannah tidak akan masuk ke dalam surga. Man siapapun, fana fi qalbi yang di dalam hatinya, mitqam al darrah, walakun sabr al darrah. Darrah sekecil kecil ukuran. Namun sekecil ukuran, sekecil ukuran min kibul berupa kata kapur. Para ila. Berarti mengatakan Berat. Seperti dengan kekuatan wa iyyaka nasta'in semata-mata karena pertolongan kepada ya Allah. Semata karena pertolongan hanya Allahu hawla wa la quwwata illa billah. Dan nyata terjadi itu adanya. Capainya begitu beribadah, sampai bersyahadat, tadakal itu sebuah Dengan takut. tegak Tapi walaupun saya menghancurkan senjata sepamu itu. Sambang-sambang ria. Eh, ria. Ingin dipuji apa? Itu lenyap dengan iya kana iya kana abu. Ingatkan. Murnikan. Kemurnian cinta. Eh. Itu kemuliaan di situ. Kenyak-kenyak. Allah Subhanahu ka. ta ta ha ta ta ta ta wa ta'ala. Kenar dia al-harak. Jadi manusia. Ini yang manusia. Harta manusia. Maliki Kemurnian takut. Apa kita tak ada takdirah. Enggak ada lagi keadilan. Tapi. Takut takut takut tetap juga. Tapi semata karena Allah. Lam yashkurun ushur yumna katariyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah mengatakan pada batin, wajah abdi. Maksudnya Allah sudah abdi di sini. Ia adalah untuk kita. Ia adalah budak untuk kamu. Sebab hati kamu untuk dia. Ibarat, Wa karena sahing, kamu jadikan untuk kita. Artinya Allah pastikan tolong kita supaya semram pancang merauji de Allah cinta Allah harapan takut kepada Allah subhanahu wa <tipun> Semenjak kita memberi ia ke akan... Allah wajibkan tampungnya. Ihdina shiraatal mustaqim. Siapa pan madinah an'amta alaihim. Zahrul madudi alaihim waladdallin. Ijdinah Berilah kami hidayah Ijdinah Berilah kami hidayah Asyiratul As mustaqim Kepada jalan yang lurus Dalam Al-Quran Hidayah kepada jalan yang lurus Kalian pakai ilah Kalian pakai alat Ilah artinya ke Alat artinya kau Kau kau Orang yang dalam Islam perlu sembunyi supaya masuk Islam. Ini ilah. Yeah. Orang yang sudah ada dalam Islam supaya berkeluar kepada masyarakat Dia, dia berlaku. Kepala. Ini ilah. Yeah. Jelas. Orang yang sudah ada dalam Islam mendapatkan syiar, bisa salat lima waktu. Yeah. Tapi belum dapat syiar. Suarat lima hat itu di masjid. Maksudnya apa? Dia tahu hidayah supaya dapat suarat lima hat ini masjid. Ini ilah, ini masih ilah ini. Jadi dalam Islam juga banyak ilah. Kita punya ilah, ilah. Siapa lagi? Seseorang belum bisa kita. Hm, dalam syariat ilah itu terlalu banyak dan bersama dengan itu Allah, Allah oh, di atas kita perlukan. Kalau kita tahan ini maka kita bisa semua surah yang mengatakan asyirat sirat al-mustaqim bukan kata asiranya Islam. Benar, benar itu di antaranya taksirnya. Kenapa kita minta lagi? Padahal kita sudah muslim. Hilang artinya ya, benar itu. Dengan kejadian. Itu sebab hidayah di sini bukan ada. Itu namanya mislah. Tapi yang banyak Masuk dan terus masuk Jangan-jangan istri Dan, dan Istri Setelah setelah kita perlu hidayah Keperluan kita terhadap hidayah Mengalahkan hajat dan keperluan kita Kepada makanan dan minuman Makan minuman berapa Baru banyak Tiga kali Kalau yang panjang khususnya mungkin Sampai empat kali tidak ada yang sudah luar biasa Apalagi kalau sekarang itu Tantang takdirin Tentang hidayah Setiap saat Bahkan kita memerlukan hidayah Lebih dari keterlukan kita terhadap oksigen Kita dapat tahan sesaat Beberapa menutup oksigen Tapi jangan pernah Kehilangan hidayah Bahkan hidayah akan semakin dahsyat menemani kita Bisa dihamba barza, Bisa kita tidak memerlukan oksigen di alam barza. Kedustaan, kenikmatan hidup menemani kita dalam di alam tubuh. Kita sangat memerlukan hidayah. Di sini semakin nampak doa eh dinas mustaqim adalah doa yang paling wajib kita perlukan. Dia keperluan yang paling wajib. Ya, kalau Iya. Samaan bersyukur apa? Primer ya. Iya. Apa yang di dalam dari primer? Pokoknya primernya primer ini sudah. Kebesokan dalam primer ini sudah ada pidah kepada Tidak ada keperluan kita yang terbah, yang merahkan terlebih, segala dan, melahkan, dan maha rahmatnya Allah coba lihat. Maknanya sejalan alhamdulillah ya. sebab sampai akhir memang alhamdulillah Allah wajibkan kita supaya baca bersamaan dengan kewajiban itu di akhirnya Allah menjawab dengan Firman-Nya: Wa dilatimaa sal untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Dia wajibkan dan dia kita dia pastikan pengabulannya untuk kita. bukan Bukankah ini semakin menegaskan alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini surah Alhamdulillah ini luar biasa. Dan, di sini mewakup dua permintaan: Asy-Syuroh, tamu taklim. Eh, Kepada yang beralur, jalan. Kepada yang beralur, di atas, mulut dah sok lagi, tidak ada baratnya. Asyhad al-mustakin. Ini kita minta. Surat ajaran antar lagi. Jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mulut Allah, ganil makdzuri. Ini permintaan kedua. Bukan jalan yang makdzuri yang dimakhluk. Tidak berhubungan dengan orang kudus, dengan semisalnya, mereka yang mempunyai sifat di antara sifat utamanya. Bagaimana tak itu ada barat? Barang. Allah bukan pula berlaku lah jalan yang mereka mahu kita. Al-Mashhahat yang diperintahkan dari Nabi yang kembali kepada. Sifat utama orang-orang Berlaku tapi tanpa Ilmu Jalan yang berlaku Adalah jalan ilmu dan amal Amalannya Yang dituntut di sini adalah Kesungguhan dalam meminta Kesungguhan dalam meminta Dua Jalan yang lurus Asyirat al-mustaqim Siwaan yang pertikaian jalan, jembatan, yeah, dalam Islam ada dua syirat yang harus diimani. Syirat yang mustaqim Al Quran dan Sunnah ini, agama Islam ini, agama tabut ini, yeah, jalan ini dan ya. jalan ini, yang kedua, syirat yang membentang di atas merasa Tuhan kehabatan kita dapat asyirat di dunia akan menjadi sebab bagaimana kita menempatkan asyirat di hari akhirat dan Allah izinkan kita terus mendapatkan hidau dalam asyirat al-mustaqibi ketika nada menyebabkan dalam hadap yang sangat banyak asyirat yang membentang berada di Allah Itu di kiri kanannya terdapat pencadik-pencadik yang sangat tajam Yang akan menyambang-nyambang orang yang akan disibat. Karena disambang yang itu dibuat dengan Tetapi bukan tentu menjatuhkannya. Dan banyak yang tak berhubung. Ada juga yang tercadik-cadik tetap menjaga. Tugas pencadik ini mencadik-cadik. Ini pentadik dari asyirat. Sipu orang kaya, menyimpan, gol dan Itu mirip dengan kesyirikan, bid'ah, maksiat, jangan-jangan yang menyimpan dari asyirat. Yang disimpulkan dalam al-Mabzubi al-Azim dan bahannya adalah al-Dahmalin. Orang yang batas dalamnya manus akan digonca oleh kesyirikan tanggung jawab kita. Allah nak. Allah kasih ya, Allah kasih. Di dunia kita akan berusaha. Semakin kokoh data jalan lurus, semakin kita melawannya, bercabar, dan asyarat nantinya akan semakin kuat kita. Kita sangat memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hibabnya Allah sudah pastikan. Syaratnya kekuatan cinta harapan dan Takut Menyimpulkan keikhlasan ibadah. Menyimpulkan kekhidmatan. Iktian hanya kepada Allah. Kemudian, Semua yang memiliki hidayah. Dia akan jalan yang lurus. dapat petunjuk menunjukkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad s.a.w. Jalan ilmu dan ibadah. amalan. Kemudian, betul-betul selamat dari Jalannya Al-Maghdud dan Jalannya Ad-Dolim. Perhatikan doa ini. Ihdina sirat al-mustaqim Tentu'nlah berilah ya Allah Sidayah kepada jalan yang lurus Kalimat as-sirat al-mustaqim Kata sirat Datang dalam bentuk kata tunggal Berarti jalan itu hanya satu Hanya satu Mustaqim Lurus Tidak bengkok Kemudian kapal kira dalam bahasa Arab Menunjukkan sesuatu yang luas Cepat sampai Mubah Itu sifat-sifat kira tanah Dia jangan Tengah punya imbat Diungkap secara khusus di sini Syaratan merminah An'an keadaan iklim ini kami tidak hanya sekedar diucapkan Di dalamnya terkandung rahasia besar Paling dalam perjalanan Asyarat dalam perjalanan ya. Semua orang dalam perjalanan Yang paling dia takutkan apa? Kesendirian Bahan-bahannya Ini kan doa dalam Islam pun siwat kadang muslim sendiri kita cita keluarga yang berusaha pada mm. sunnah si terbencinya <tuh> di zaman bentuk di tengah masyarakat terancam semua bangsa itu akan binlah si kalau kita perhatikan shiratal ladina an amta alayhi Allah mengatakan dia جمني وأولي أن أن الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقة. دع أن يذكر الله أن الله يذكر. جمني لورس جمني الله من نعمته جمني على النبي جمني على الصديق جمني على الشهادة أولائك دع أهل الشهود الصالحين أربعة والصالح. ثم رأيت وحسن أولائك رفيقة dan betapa indahnya mereka menjadi teman diingatkan kalimat teman di sini teman perjalanan kita perlukan teman di saat kesendirian di saat hebatnya goncangan, semua itu akan sirna kalau kita sabar ada teman dalam perjalanan teman kita tidak lari datang dan tanggung syiratan ladina an'amta alaihim jalannya orang yang kamu beri nilmat atas mereka Jangan ulangi kalimat ini di atas mereka. Sungguhlah di saksi tetapi kita kemudian menghafal semua kita dalam mukmin itu Semoga kita yakin. Ada kaubat, ada tulis. Di pastikan. Jangan pernah terlepas dari kematian. Siapa lagi yang nampak Ini juga kalimat, kalimat yang merupakan bentuk tulis kepada Allah. B Mat, kalau ada manusia membalik dermawan. Paling syubat memintanya. Di saat. Dia sudah memberi nikmat. Kemudian kita bilang. Kasih saya juga sebagaimana kamu kasih itu. Iya. Sebab sedangkan. Ini ada contohnya saya juga sebab itu. Kasih saya. Kasih saya. Ihdina syiratam ustazim. Minta. Orang yang Allahina anam sahlim, jangan jualan makanan terobainit, ni emat atas mereka. Semalam aku orang merafikul, tetapi hmm. bertarafikul jamaah, mahasihatni Allah, mahapibatin dalam Doa ini jamaah, cacat. <el> kalau kita tidak melanjutkan, bagaimanapun keputusan kita di atas Islam, di atas ni Islam. Tapi kalau kita tidak mengenal Jalannya al-maghdudi alaihim Dan jalannya al-dolim Maka kita akan terseret, terseret, terseret Bahkan mungkin akan mencabit kita Sampai menjun Menjun kami kita Ini dikatakan oleh Umar dan Mahangku Innamatung khadul Innamatung khadul orang Islam Awaitan ulama Ida nasha'atil Islam Malam ya'adithil jahiliyah. Kata Umar dan Allah banggu, Tidaklah Ikatan keislaman itu terlepas, seikat demi seikat kecuali hanya ketika seseorang tumbuh dalam Islam, kemudian dia tidak mengenal lawannya Islam dia itu jadi dia. Kadang seperti insan yang beragama akan lepas keislamannya, seikat demi seikat, sebab dia hanya tahu solat, dia tidak tahu pembatal solat, dia hanya tahu bagaimana beriman. Dia tidak tahu bagaimana pembatal keimanan. Dia hanya tahu bagaimana berusaha ikhlas. Dia tidak mahu mengetahui perusahaan keikhlasan kesyirikan. Dia hanya tahu menegakkan sunnah. Dia tidak pernah tahu apa itu bid'ah. Ah. Dia hanya tahu mengejahid Allah. Sementara dia tidak mahu tahu apa yang Allah murkai. Semua nabi dan rasul diutus sahabat. Dengan dua ini. Rasulullah, Mubasyirina wa mundirin. Para Nabi dan Rasul itu adalah pemberi kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan. Mau mengambil ilmu para Nabi dan Rasul ambil dua sisi ini. Dapat di atas amal mereka, di atas dua amal ini. Ehdin as-sirat al-mustaqim adalah doa supaya berilmu dengan dua ini. Jalan yang lurus dan lamanya supaya mazin dapat jalan yang lurus dan semakin yakin rusak dan busuknya dua jalan lamanya kita hadapkan kita dapat jalan lurus dan semakin jauh kita dari dua jalannya semakin kokoh ini terus kita bisa sabar dapat jalan lurus dan sabar dalam meninjakan dua, dua jalan ini dia ilmu kewakinan aman dan kesadaran kita tidak boleh tidak harus berlepas dari dua jalan apalagi ketika baginda Rasul alaihi sallatu wasallam telah menyampaikan khabar pasti kepada kita. Lakat tadi sunnah nama-nama khabarku. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Shibrah bi shibrah, sejengkal demi sejengkal. Dirah bi dirah, satu dirah satu hatta, satu dirah itu dua jengkal. Dirah bi di dirah. Eh. Mingkap, dojengkal, dojengkal. Oh, Hatta lau dah kalau jahadok, leka dihitung. Sampaikan walaupun mereka masuk ke lubang dialog, kalian juga ikut masuk. Masuk ke lubang dialog, bisa tidak? Ah, tak bisa. Berjalan Nabi mencontohkan sesuatu mustahil. mustahil. Sampaikan dalam perkara mustahil pun, yang mereka lakukan pasti kalian juga akan ikut melakukan ketika Nabi disebutkan apakah yang kau dengan orang sebelum kandang yang Yahudi dan Natara apa kata baginda Rasul Penang. siapa lagi kalau bukan mereka terus menerus akan ada yang mengikuti kelompok besar kelompok sesat dari kalangan ulama syuris, ustaz kiyamih dan seterusnya kalau orang sesat maka kita tidak lain karena mengikuti orang-orang Yahudi dan kalau orang sesat dan karena masyarakat ahli ibadah yang gemar beribadah beramal, melakukan tanpa mau mengetahui apa datangnya eh, maka kita tidak lain karena mengikuti orang-orang yang kita diwajibkan untuk berlepas kalau kita ingin kokoh di atas jalan yang lurus. Ingatlah. Di saat kita melimpati asirat. Yang membentang di atas neraka jahat. Ada pencadik-pencadik. Yang akan menghalangi kita. Penghalang itu kita sendiri yang mengupayakannya. Melalui dosa. Melalui maksiat. Kita sendiri yang mengupayakannya dan itu jangan salahkan kecuali hanya diri kita. Yang Fala talumu illa anfusak. Jangan kalian Syekh Kecuali hanya diri diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit Urayan dari Al-Fatihah. Yang jelas kalau kita ingin memperdama, mempersebar, memperdahsyat Setiap bacaan surah Pasti Akan mengarah ke dalam Coba kita berhati-hati Coba kita berhati-hati Kul Kemal itu Ayo Ayo kicilkan ya. ya. ya. Kul Katakan ya Muhammad Kul Ya Allah Ahlat Astaghfirullah. Dia ha? mempunyai ya, Hah? Dia jangan berus nampak jelas. alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah apa maknanya cinta? Contohnya bukan dengan hak berdua. Asahiah dalam mencintai. Kekuatan dalam cinta kepadanya. Dan boleh disatukan. Pisaunya seberang suaranya, perjumpaan di sini kita mana yang malaikat? Yang jadi malaikat semasa muatkan ini. Sebagai apa saja? Alhamdulillah ya alamin. Oh, orang mana kulha Allah? Oh, kalau orang kata seperti jalan laut, seperti jalan laut. Hei, hehe. Hei, itu kan semua ayat, ayat-ayat yang berhak untuk sah ini ibadah ini apa? Itu maksud apa? Iya kan? apa apa, siapa kan istiqamah akan baik yang bergunung-gunung orang kafir kebinatangnya kehancurannya okay. dimarkanya sifatnya kita semua mazhab Zainul Mujudi alayhi yes waala wa yadan sebagai apa sehingga semakin menewaskan kita Allah selamatkan betapa sangat betapa sebab kita semakin mungkin muta'ahid syurga yang khauf dan rahmat yang luas ya yes lamanya di syurga dolnan di mana sifatnya yang meliputi segala ilmunya Sehingga semakin mewakkan kita untuk berlepas, berlepas. Jika esin asyirat mustaqim di dalamnya terkandung dua permintaan yang harus didasari oleh tiga rukun ibadah tadi. Cinta yang didasari oleh harapan supaya dapat asyirat al mustaqim. Cinta kepada Allah yang didasari oleh takdir akan bahaya. Eh sehingga kita semakin sebab dalam berlepas dari khairil mazudia alaih muwala walak tolong pemuslimin dan muslimat yang dimelihakan oleh Allah SWT mungkin cukup selebihnya tinggal kita kembalikan kepada rizik kita masing-masing. tidak memiliki aminan saya lebih dari antuk Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya masing-masing. Yang jelas yakinlah. Yang Allah ingin lihat pada kita kesungguhan dan kesabaran. Jangan berfikir lebih jauh hasilnya dulu. Yang Allah ingin lihat sebagai hasil kita adalah kesungguhan dan kesabaran kita. Wallahualamikum. Sungguh betul-betul kami akan membalas, menguji. Karya Membunyai ujian tentang Bila abang Hatta Hattana'laman Mujahidina minkum Wasadirin Sampai kami betul-betul meyakini Ini ilmu jahzat Bukan ilmu Bukan arti Allah sahabat, Tidak Ilmu bukan arti Pembalasan Pembalasan Nanti abad Ketika terjadi perbuatan Ini maksudnya Sampai kami betul-betul tahu Siapa yang bersungguh-sungguh diantara kalian dan siapa yang bersabar, kesungguhan dan kesabaran. Kalau kita miliki ini, bersungguh-sungguh terus untuk mendalami, memahami, menjadikan suratul fatihah sebagai ruh kita, dengan ia kita memandang, mendengar, merah dan benci dan seterusnya. Eh, dan berusaha di atasnya, sangat pasti banyak. Cuba, dapat tidak? Semakin dekat kita ke jenjangnya para nabi jenjangnya sedih atau semakin mengelirik. Jangan... Nabi pun mengatakannya, Man asadun nasi balad. Siapa manusia yang paling dahsyat balik memintanya? Kata Nabi Al amdiya para Nabi. Sungkakanya Al Ansal Ansal Ansal yang paling mirip dengan mereka yang paling mirip dengan mereka alaihi wa rahimah jadi apa yang dilakukan kesungguhan dan kesabaran kesungguhan dan kesabaran ketahui kekuatan kesungguhan dan kesabaran kembali kepada satu hal utama Kekuatan ilmu fiksi seseorang terhadap agama. Karena itu Allah sendirikan dan Nabi sendirikan dalam hadisnya: "Maiyudidillahu dihi khulufiyyahu fiksi". Siapa itu? Yang Allah inginkan para khalifah, hanya bentuk nafira dalam susunan syariat. Sejauh mana? Semuanya kepada dunia al-ba'ala akhir. Urusan agama atau urusan diri, kemana mesti ringinkan perayaan keberkatan? Apa cara Maka cara hanya satu, hanya satu. itu. Allah akan pahamkan dia tentang tentang agama. Sekarang kamu dah dipahami. Mujarab hanya akan lahir dari orang-orang yang betul-betul paham -betul dia berada di apa, apa yang harus ditempuh. Dalam sejauh mengambil contoh seorang pedagang yang sangat hebat mujahadahnya dalam berdagang pasti orang yang paling hebat ilmunya jadi orang yang lebih baik jadi orang yang paling bersabat dalam satu keadaan dalam satu perbuatan dalam satu usaha dalam satu amalan dalam satu kegiatan adalah orang yang paling memahami mengilmui Allah. seorang petani petani coklat misalnya yang betul-betul jangan tanyakan lagi ilmu dan kehebatannya eh bercosok tanam coklat itu dia sudah jiwani anaknya sampai kuliah menikah, dan haji semuanya baru bercosok tanam coklat kita akan bisa melihat muzahab dan kesamanya dia berkata oleh baru sebelumnya ilmunya kekosokan ilmu ya sementara kekuatan ilmu bertambah yang itu dilihat pada kekuatan mujahad dan kesabaran seseorang dua ini saling menyikat satu dengan yang lainnya tetapi jamaah bagaimanapun keadaan manusia keadaan hamba tetap ukurannya Kembali kepada satu hal lagi Yang mana Kondisi Kejiwaan Setiap hamba Kalau jiwa hamba Memang jiwa yang terbil Yang akan Dia sukai Dia cintai Dia upayakan Dan dia masukkan ke dalam hatinya pasti perkara-perkara kecil -perkara tapi kalau jiwanya jiwa yang samah dia pasti akan mencari ilmu-ilmu besar Fikirannya kebesaran amalannya al-hal yang besar kalau jiwanya jiwa yang kecil pasti fikiran dan amalannya perkara yang semut tapi kalau jiwanya jiwa yang luas Pikiran dan amalannya adalah perkara yang luas. Ketentuan ini pasti, dan Allah Subhanahu Wa Taala Tetapkan dalam Firman-Nya: Kullu sampaikan ya Muhammad, kullu ya amal ala shakilati. Sampaikan, kullu setiap manusia, setiap orang ya akan beramal akan berbuat ala shakilati disesuaikan dengan syakilahnya maksudnya yang bersesuaian dengan jiwanya lana siapa ibnu khayyin tidak akan singgah kecuali hanya pada yang kotor-kotor sebab memang di situ tabiat terima kasih jemaah di mana tabiat kita hadirin jangan terburu-buru kalau kita hubungkan dengan ketentuan takdir yang ditakdirkan nasib menjelma di surga pasti di surga, yang ditakdirkan di neraka pasti di neraka. Itu iman itu dan itu beramal. Jangan baca itu beramal. Saya tidak tahu di mana. Hanya ada alamat untuk melihat kemana kita. Taklul mukhlis lima kuli Setiap orang akan dimudahkan. Kepada apa yang menjadi maksud penciptaannya. Yanglah hidup kita. Kemana jiwa kita dimudahkan. Kalau kepada kebenaran. Tanda-tanda baik. Tanda-tanda baik. Tetapi waspadai. Kalau kita dimudahkan kepada. Kebatilan. kedustaan, Kepada kianat. Kekatilan. Kesirikan. maksiat, Perpecahan. Fitnah. Kekasauan. Dan seterusnya. Tanda-tanda berubah, segera perbaiki dia, ubah. Eh, inna Allahu lauqayyirumabi kaum, hatta lauqayyirumabi amfu. Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum, sampai sendiri yang merubah dirinya. Sebab bagaimanapun kesatnya kita, kan belum pasti juga kita boleh lakukan. Pasti itu selama orang masih di jasa kita tetap pasti bisa berubah. Jalan kebaikan, jalan rahmat. Jalan Ampunan tetap terbuka. Alihuwa rahimahumullah. Ini serasa tema diri pertemuan kita. Iya, dengan selesainya beberapa urayan dari suratul Fatihah ini, kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala betul betul menjadikan suratul Fatihah sebagai ruh dalam kehidupan kita dan terakhir Menutup selama ini anda, Bahawa kita betul-betul telah menjiwai Suratul Fatiha Maka kita akan menjadi Ahli ibadah dan ahli istianah Sekaligus Di sini manusia Terbagi menjadi empat golongan Iyaka na'abudu wa'iyaka na'ta'in Menyebabkan manusia terbagi menjadi empat golongan Ada Yang hanya beribadah Tapi tidak minta pertolongan kepada Allah Akibatnya ibadahnya bisa gugur dengan ketakaburan-ketakaburan Yang kedua Sesak pula Meminta pertolongan kepada Allah Yakin bahawa Segalanya di tangan Allah Kita harus hanya meminta kepada Allah Tetapi malas beribadah Malas beribadah hey, Ini banyak adalah semalak beribadah ketika Allah yang menentukan segalanya. Allah menentukan segalanya. Kalau begitu dihiran anggun jabatan surah. Minta pertanggungan. Tapi tidak berabah, beribadah. Yang lebih serat lagi sudah tidak beribadah dan minta pamung lagi. Eh, sudah amalan yang bukan ibadah kekafiran tak kubur lagi kepada Allah. Allah subhanahu wa taala. Kalau kemudian datang ke perawi minta benar -benar minta, minta kepada Allah supaya dilombarkan dan dosa dan maksiat. Hamba Allah adalah yang jujur dalam menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sehingga seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Dengan rukun berapa rukun tadi? Cinta harapan, 7 wa iyyaka nasta'in wa ilayka ya Allah kami meminta pertolongan sebab keberhasilan ibadah kekuatan isti'anah dan tawakkul tawakkal yang merupakan penghancur ketakabbur ketakabbur tersebut sebagai bermanfaat Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una Allahumma inna nas'aluka bi annaka al-hamd la ilaha illa anta mannan badi'us samawati wal ard يا ذا الجلال والإجرام يا حي يا خجوم أن ترزقنا علما نافئا وعملا متفضلا وقلبا خاصعة ودعوة مستجابة ورزقنا الصبر وجعلنا من الصادرين وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله عليه وسلم وآخر دعوانا Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh